Ego berri kantuz haintzina doala, aste untako azkena... Otsalde talekoak ditu egzezebitzen... Otsalde talari ongetori? Eguerdi hon! Untxagida? Bai! Hei batian, ba! Hey, Besko hitzetik, eldusiste, nox, justeua Otsalde talaren. Hene ezkerretaik abiatzen du, Itzulia? Arnau! Ah, no. Arneu, eta zantzapiskat ginen du, ja. zeikin gine izan? El Cajón. <laughs> Onduan, nordu! Ni marka, marka. kantaria, ara, flutañoak eta batzutan, e, argonikak. Egun kaindu alakoik? Ez. Ez du alakoik. Ez du alakoik, ez ez. Ez zen ikuik egiago. Otomagriana. Eta bai. Charbanki, kantarietan bat beno gehiotxot baitzizte? Eni maitexa, aiertera sortzez eta agotan bizit, kantaria. Beniat, beskoitzetik, bez, eta kantaria, eta gitarra jollea, ara. Uh -huh. Eta? Eta miren, uh, pianista, kantaria ere, gitarista, ara. Beno gehiotxot zizte, taldean usteut? Bai, eta falta dira Joana, hoa bidaiaren rogaindi eh, eta mm -hmm. urte bukaerako bidaia batetan Zedrik Escouche noanoa eta hala eta hori horire gertatzen da eta gero uh, falta da Jerome hua berriz uh, la hoitan eta hori uh, bidaia joana kasu vanuatun non non vanuatu va, va, vanuatun <laughs> bora <ala, hua> eta <laughs> ah, o eta la violence chez loi eta Eta gero e, sortzigarrenak e, teknikalaria, gemik, aztane, huadugu e, gure teknikalaria ateratzen giderarik horgeini. Otxale talemitiko bat, noiz sortu zena nolas ubitaziko du? Eh, ah, uste, uste, bon. Bai. E, noiz sortu, e, hirotan oita ama bosteko gara jochtan, Egan eh, ginezake, bez uh, uh, emendik eta bi urte barne, beti hor bagira, berroita urte eginen du otxade taldeak 2008-ean. Biderdi. Biderdi, ara. <laughs> <laughs> Bo, gero, erran behar da, ara, astapenetik hala ere maite saurdu gola, eta mahk eta ni haure, aur, gu hiruak e, erten dute historikoak girela, gu, eh? mm -hmm. ara, eta gero talde hortan beraz, dira, eta lau gazte sartu direnak, eta urteetan zehar eh? eta batzu e, de jahamost urte gu ekidan beste atzu eta guti sago, baina egun e, sortzi gira talde hortan. Mm, bai. Ego berri kantuz, saio hau, ederki abiatzeko, kantu gira abiatuko, Orte hundar hundan, helduz eh, izte disko behi batek ilana, eh, deitzen dena, iturien liura? Iturien liura, bai? Ah, Ay, eh? Eta, beres, disko hundaz aiko gira, besteak ere gogoratekariko ditu laike. Kantu bat, emaitikotan, eh, zoinekin hasten Be gira? Behasiko gira, behar ba, eta disko hortako azken kantuarekin, emakor hotxalde, mm, erdeko gauzatipi bat ala ere, horiek eh, eh, joanez hotxalde, bertsulariak eginaz situen eta gu haurek azken bertsu bat hemendatu du loturaren egiteko uh, Joanen sotsialde pertsonalaria eta hutsalde taldearen uh, artean eh, lotura hori mm -hmm. Emak Emakba hutsalde Kantua a cappella A cappella bai Emako txalde esku aldunen alde armetan bai gaude lehoinarren pare Lara Lara la, la, La la la la la la la la La la la la La la la auhak bertuta zazkarak erakutcindaha beiragurrelluga La la la la La la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 Jo anescho chande bertollari e men gaude pochalle cantari o oh, oh, ratus jo anescho chande bertollari e men gaude pochalle cantari Otsalde bat Hemen gaudel Otsalde kantari Otsalde talekuak euskali gati eta negu behri kantuz Sai eta entzuleak hoita ziko dauzi Aztegu zian bezala jokoak ere batitu gula Otsalde talekuak ez dira eskiak hutsik egin Hena, asken diskoa urte unaguntan agiteratzen naukutena, baitu eskupian eta ziendako, izaitelan da ondoko galderari, erantzuna bali mauzie, deitzen gituzie, iruleiko irratirat zero bosbegoite meretzie, oitama zazpi amalau amekat, noiz abiatu zen, otsale taliain ibilbidea, oitan erranik uka nadu, eta beste galdera bat, ere pausatzen berdin, Zomat ditu uh, Otsalde talean uh, gaur egun. Zeroboz, berreute meretzio, itamazazpi. Amanau amekat, juntatzen egitu zi eta disko hau ziendako izain da. Anartean uh, guk segituko du uh, kalakana Otsalde taleain uh, izenaz argiten. Joanes Otsalde tik uh, abiatuik nordu? Joanes Otsalde beraz uh, bidarra itagazen. Bertzulari ospetsua, eh, oso ezagutua, eskualerian gaindi. Eta zendako hartu dugun eh, bertzularioaren izena. Zerren eta otxalde bere lana zen guarda, guarda izatea. Mm -hmm. Eta eh, eme ere zigarren bendean langile eta lana bat zen urgazietan, eh, gatza, ateratzen baitzen urgazietarik, beskoitzeko urgazietarik, eta hor uh, guagdak, hor uh, hartuak ziren la, la, la, laneko. Eta beraz, otxalde egon zen, hameka urtez beskoitzen, Eta beskoitzarek ongi, ongi ezagutu zuten. Eta Dari. pentsatzen dugun bezala, ez hainbeste guagdak gisa, baina bertsolari gisa. Mm -hmm. Bat ziren hor dukotz dotzena bat ostatu, eta beraz ostatu-zostatu Joanes ibiltzen zen bertzu botatzen, eta e, beskoistarek kolpu batzu pagatzen, eta hua beti bertzu botatzen. Hara, eta horretzapen handia utzi du eta Joanes hotxaldek beskoitzen, eta mirabeatziuntak hidruta noita lauean, omenaldi handi bat egina izan zen e, herrian, eta hotxalderi um, buruz, Eta ni aurran nintzen orduan, eta berantxago hasi ginen uh, kantuz, eta orduan uh, osabak erantzatan, uh, zendakoztuzi hartzen uh, otxalde joan esen izena. Eta hola sortu zen uh, otxalde talbea. Biba, badu, entzule bat telefonain beste puntan, Egoerdiun? Bai, Egoerdiun. Nor zira nuntik ez zira? Bustintziotik, Maripol. Maripol. Maripol. Single de rari y heredestando su una ripolla. Eh bien, Lena, si si o que tan yuta noita más yan atea ya. Lent. Iraba sido. Iraba sido con chai tutan. Alada, alada. Gureshmina. Baki sucer maripol, su le taco Isa Nadishkova te Eta gu anxtena joengire bai ondoko galdirak illa na ze encantaltitas se huit sapen dossier guilou non Seems, eh? <risas> <summarize>. <GOD2> <Bon. risa> o, gituk, la toki guzitan da ni sentituk ospedia eta eskoleriko herri chiki ha eta chip eta undienian da izango eta xiberon izan dain in bacena izan dain Lapurdin. Bestalderdian ere batzutan, guti bainan bon, batzutan uh, joiten gira, joiten ginen, eta ikusiko bainan bon... Uh, Parisien gaindi, horretzapen uh, handi yeah. batzu, hango eskualetxeaz, eta Bretañan gendi ere izan gira, beantago, band, yeah. ba, bretañan eta ara, eta gero, uh, Franz Muzik delakoarekin ere de izan ginen hos uh, eskualdean hor baitzen, eta Uh, bat ziren, uh, kantaldi batzu eta ordukoz izan ginen, uh, um, akamareko eta luz luzkanta de zekamekidan, kantuz izan ginen, baina baina baina. Hala? Baina, zer nahi kantaldi batzen, orai gerotago diaguda eta... Uh -huh. jen, zer nahi jende biltzen zen. Asko, asko jende kantariari. I... Kantuari ere zen. Bai, bebilbidea bilbideaz, eh? Aiko gira luz eta zabalo. Ondoko minutuetan, Beste kantu nioatekin lan, haintzina joitekoetan... Bai. Zoin... Uh, Eman Bai, emanen du eta mendiko borda. Mane espagolaren kantu bat. Oraiko kantua bat duan hitz urtez eta Mane idatzi zuena hori, baina nuguai berri, berri gitan eta... Uh, berri saipatzen da etxe uh, egusietas, etxe bisitza, seta hala. Ta beraz emanen dugu mendiko boga da. Mendiko boga kantuana, utzaldi taldeuak manez pagolain hitzak kantatzen euskarari hitz Giorria, mendiko borda esaltzeko De harbaz zendidu Hakbazuela lagunzeko Baina ez dira Portarikari Notario eta Agenzia Ez ere horrek asetzen O motoren gozi Mekiko tzakadu Joki gorria otoi otoi ezbarkatzeko Basoen aden ontasun hori esaltzeko Baina nizira, portarikari, notari oita agenzia. E sede hori kashek zen, promotoren goshe ha. Meto neska gatu hori duzte duhe banko wanao Toitza, mendiko borda geldi dadi Esterik esinez bederren erritar bat egin Baina ez gira hortarikari Notario eta agentzia Ez ere horrek kasetzen Torrego shi ha eto estaga tu podi tus tedore va cagaba gula hitzak kantatzen horxalde taldekoak egu berri kantuz saiua egtzen naizisten, xeta irratia gure iratia amikuseko irratia hiru leiko irrate eta xibeuko botza behartzen a ziztela. Zina ibilbideamila betzunteiten honeita bost talde hortana abiatuik lehen diskua fite heldu da? Milata behatzieunta girotan ohita hemenorttzan. sortan eta... Mm -hmm. uh, poitokak meniak. Horreak tuba hau sohtzen. <risa> Hantsartu zen, sohtu zen, eta gerostik hindu, hindu bide, poitokak. Hei, eh? <risa> <risa> hei, hei. Ez gineen pentsatzen, halako bidea eginen zuela, kantu horrek. zen eta diska bat ateratzen duk galarik, ez dakik sekulan zoin izanen den ateratuko dena. Eta <risa> <risa> hor, bon, uste diatziek, men, eta ikratean, Jende gella sentitean, bon, 50 eta, pójoga menia, pójoga menia, hoy zen uni pansorekin beti eta, ua piskat eta, aspertia diska berbera eta, kantu berbera begiz eta, atxiki behartzuela eta hala, hala. Bai, bai, eta 2006 zen. Ba, e, ba, e, an, anitzetan galite nauko te. O e, hordu hartan astakit e, nola sinesten e, Eta gero, uh, git, gitara bat, eta bez, uh, Michel Gardi gulekin den gin nuen, banjoa eta gitara diotzen zuen. Baina uh, dizka horretako eh, beste hilu musikariekin grabatu gin nuen. Eta hor, uh, ba, lau bost kantu, eh, musikariekin grabatu, grabatu, grabatuak izan ziren, Mario Gashi, Mario Gashi eta Jean Garren, mm -hmm. musikare eh. ospetzu bat zuekin. Eh, Eta, denboraetan, estudioak etziren guai e, bezala jantae hemen, e, nun grabatzen? E, Milafrankan. Milafrankan. Ah, Milafrankan. Eh, mi, Milafrankan mila grabatun eginean. <coughs> e, e, Ernest. Ah, e e Ernest egigoen egilean. Ernest egigoen egilean. Etsiana eta, eta hor zitian, Jean Garen eta Lehan Mario Gashi. Diska, eta horiek bon, eta gara iartan, diska andanat eta grabatu ziteian Zorzota beste eta mm -hmm. bestetale batzuk ere musikari musikari berberekin. Ara. Ara, eta baliatuko gira berdin eh, Ernesta Gurtzeko. Entzute maigitu, Euskadi Gertiotan launtza anitzere ekartzen teknikoki. Beaz, agorberuenak, enmentik eta eskolegitik kanpoa izan ziztela ere atzehian zehagera ukandu eskual musikak. Ba, beraz, bon, bretanean sustut, e, bizpailu aldiz izan gira, eta bon, gaitzeko trukaketa izan da, eh, hor maite xarekin bretaneako dantzak ikasi ditugu. Hala, pesnoz eta e, hor lakoetana izan gira, eta gero eh, bon, eh, eskual musika maite dute, eskual kantua maite dute, han badira eta bretane batzu... Uh, gu zaongi eskolegia ezagutzen dutena ba, eta ara, eta zinez uh, trukaketa onak eta goxuak uh, izan ditugu. Gero, ara Parisen bon dena eskoletxe inguru horko eskoaldunak ziren beraz. Ez ginen argunt uh, e, ez ezagun batetan. Eh? Mm -hmm. Gero eta da um, koro batzuekinta izangileraik uh, bon... Uh, Orokorki jendek maite dute eskual musika, maite dute izkuntza entzuteaz dute ulertzen, maite dute eta kantuak entzutea izkuntz hortan, bon, gubiztan dena, eh, orokorki beti eta pre kantuak presentatzen gintuen eh, francesez, eh, jendek ulertzeko gizan. Eh, Pirinoetan ere izan gira hor eta festival de, de montaña delako horietan. Uh, bon, uh, hori niz uh, urriazen eta gaitzeko horma eta Elizabatetan e, nah. kantuza izan ginen jende guziak eta mumuta atzuetan, eta eta kukutia, dena kukutia eta gu, gu atorra hask kantuza izan behar eta ara, erriak hormatuak eta bon banan kantatu ginoen eta jendeak uh, joztatu ere ara? eta gaitzeko haste burua pasatu, hola Ouit oh, ça pen gauche à tel baie Jo ta ba bajetu hemenan 20 zapeno 20 mintzo bai dira. Eh, asko jende galdeiten iten da gutete, me nolas eh, m'jete denboras, izan du sido, izan du da. Bon, bon badida taldean, badira kantariak, baina lehentasuna lagunak dira, lagunak mm -hmm. dira eta esbai eh, madito go Eta ber adinak. Eh? Me igual, hortan da. Hortan da. Hortan eta da denek zerbait ekratzen dute taldeari. Eta hasteko lehen gauza eh, anaitasuna eta... Respetua. Eh, respetua eta laguna. Ara, hori importanta da. Eta ageri da errepika egunetan ere errepikak egiten ditugolarik hala kontengira kontengira el garetzia sí. hala eh, zenta <gosto> lehentasun ha eta suma tetaibiltzen sizteola hamosteunez hamosteunez beti aldi berden berden hamosteunez eta 6ek eterditan txanko hasten berderazia kate ta giro shoxtaba shoxtaba zu Horrek egiten du taldia dia txikitzen. Eta ba, holako momentuak behar direa, komplizitatea. Egazte hori kire... Tantia batzuk gertzen tia bola, apespiki abezala. ez ikusten ene gizkoa. E Esin ez gaitut eikusten. Ez ez, baina, untsa gintazke. Ia <coughs> eta maaxin baton duan ez sobera. <coughs> untsa dena, ara? No, hori da importanta da. Bistan dela horrek egiten du gidoa. Ez kartaxun hori atxikitzen baina. Hala da, hala da. Zenuako irreferentziak e dituzie? Batzu tabestek? Ez dakit, hor folk... Be bela nondi diferentamegi yeah. ah? ba voilà. Kantu irriko hor da? Irreferentziak? Entzatzen eta alere eta... Folk-fol munduko guzitan. Denetaik entzuten dugu, bakotsak. Bakotsak badilaikan idei bat, edo airepudi bat, edo zerbait bombe gure hartian eta ikusten duguen, zuten duguen, entsatzen dugu lantzia eta bon batzutan uh, hiru iraite da beste batzutan eta egiten da eta uh, xokoan eta amahurtes eta gero begiz ateratuko da eta hala bon bakotzak eta bakotzak ekartzen du bere ikus moldea, eta gero bon, gure gazte horiek hemen eta bon guvano gainan eh, egiten dute, dute, dute, bai, dute. lanpudita itute eta bon ikasiute gure zifakere, ikasi lan egiten du ara horira ez da antzi behar folk folk, txak, bako txak behar du eta bere leku haukan folk, folk mundua maite dugu huh? ala, inspirazio bat izaitena alda bon, gero uh, erran behar da uh, gehienak uh, gu haurek kreatzen ditugu la kantuak baina mm, hartzen eh? alditugu ere bon, dizka horretan uh, bat edo beste eta ez direna guriak eh? Man, uh, edo edo uh, haurek uh, gure saltsalat emanak, bon Ara, maite dugu lan o, mota hori egitea. Hmm. Bai. Ara mila behatziun eta jute noita Ameritzen uh, disko bat gitarra duik, latanoita Iruan, latanoita Maseian hasia, Bo, orotarat uh, zazpi diskotan gira? Zazpi diskotan gira bai, bai, bai, bost CD eta haintzinoko bi lehenoko hoita, hoita mairuko diska handi horiek, eh, handi eta eder horiek, zenta Orduan beden, ba orduan beden eskutan bat orduan beden eskutan bat azala, bat hitzak, eta ortako, bon, erran behar dugu, gure zede horietan, beti meiten dugula liburuzka hitzen dako, hitzulpen bat zuekin, ara, ora, eta fiziko kileendek eroste barima dute dizkoa, bon, hitzak bat dituzte, eta, bon, eta polita da, eh, azken... azken meiten no, dugu kantu bako zen eta hiltzen gilariko laudan edo izan da inemen eskualegian, edo kanpoan edo bordalen, edo eskuin, edo ezker, jende kalere, bon, maite dute gure musika, mainan denbora berian ere, maite dute guk uh, nola presentatzen ditugun, heiari buruz, kantu bako txek. Da, eta badi laun bat, eta bon... Uh, xabaldorena uh, izan dena luzaz, beberak egiten zaukuk, eta itzulpenak inglesez, beste bat espaniolez, batzutan eskoraz itzultzen diau zen, eta bat hau beste, beste, beste batzu eta izan dadin, eta inglesez edo hola. Baina beti presentatzen diau eta hori garantzitsua duk, eta hori disko, disko zaharretan, azal horietan, biztan dena erritxako zian, baina nalere, liburuzka hori entzahatzen diau bederen atxikitzea, bakotxak ikus dezala, batzuek eta entzunendiek otoan bakarrik, beste batzuek eta etxean fotoilean diarrik eta tranquilki eta armainaka xortabatekin, edo hola. Baina, hala, denetan, denenako behar da, eta gure lan hori entzatzen jau inala untxai egitea. Hala, da. Eta, erteko ere, CDA-tipiadok, ez tok tokian dedik, baina, bon, Egin ahalak eman ditugu, polita izan dadin, eta nahi dut alare aipatu norbeit, hemen, marco, marco, hmm. marco zailea, eh? marco zagutua da, frantzian egin di, zagutua da, eustaitzen bizi da, eta izan gilarik ikusten, eranakogu, hara, gu badugu eta zede bat, deitzen dena iturrien lirura eta harrekidan, eta elekaturik, erranda haku, oh, badiat, marazki bat, eta hori antolatuko dugu, eta gaitzeko lana egindu. Egia, azala bizik edera. Aza bizik edera. Yes. Eta, eta gero, azala hori, eta Elena Ierabidek, e, bere lana baita, e, eta e, monta, montaketa egin du, eta zinez, barneko liburuzka edo azala, erranginezake eskuinta esker edo eh, rektoverzo, eh, biziki edera da. Eta, bon, gu haure dugu, bana hala da, eta jende gu zikerten akute, egi egan, da. Eta, hala. E, fizi... Aldi horoz untsal handu dituzi bai, e, azalak, bai. eh? Bai, zenta nahi, nahi, nahi bai ginoen fizikoki eta dizka hori edera izan zer din, e, diendek erosten, du, erosten dute kantaldietan saltzen ditugu eta egia denek ertenakute oh, gauza ere jatela. Egia, intzineko ere, e, zubiak, bai. diseinuen aldetik biziki buruita, bai. amalur e, begira ere, <coughs> Ego behi kantuz, xaiuan, uh, segituko du, uh, kantuatik ilane istante, benazik ere parte hartzelan duzila entzuleak, eta azken uh, diskoaoa uh, irabaztik lan duzie. Oztako, una ondoko galdera nola, deitzen da, urtsalde taldeak uh, urteunda juntana gitaratzen daukun, uh, diskoa. Horotarat, somat disko tuzte argitaratu hien ibilbidean zero bost, behoite meretzi. Oita mazazpi amalau amekat juntatzen gituzie eta diskoa zendako izan ditaike. Anaktian, Joengira, kantu ino teki lan, zoi nekin segitzea proposatzen daukuzie? Aitonen luga, beraz, eh, diska lehen kantua eta klip vi, video bat, eh, eta egin, egin duguna, kantuhonekin eh, bari haut publiko barimadu parada Facebooken edo sartzeko eta YouTube markatu eh, eta behatzeko aitonen lurra otsalde agorila hit, hiru, hitz hiru hit eta ateratzen duzie klipa chimandusi eta klip klipa hori egindugu zarena sarerako dantzari batzuekin Eta... eta Pascal Laskano danza voilà. danza voilà. eta danzari er. Eta uste dut hori uh, uh, irudi eder bat suekin egin adela eta barrio duzo egitea. Malada, malada, soinen duu, soinen duu. Eta entzuriako itazen dauzkizatek galderak sointzuk diren, beraz, Otsalde taldeak somat disko ditian bere ibilbidean, eta asken disko unen izena ere du, sekatzen Aitonen Ura kantuan Otsalde, taldekoak Euskani ratietako, egu behi kantuz, saioan. Bero goimende huntan, Euskal herrietan, Jende asko sartu da, arroz mintzairetan. Euskararen etxaiek, mila maneretan. Gerla egin daukute, dena debaletan. Lur augure aitone, zuten autratuan sai gogorre tali ikaskak lizaindua. Nah izbi alde tara da gon urratua, dauka batera lotua. Nah izbi alde tara da gon urratua, Amodi ua batera lotua. Eta, kantu hau, otxalle taldekoek emanik, aitu nen lujan, aitu nen eta otxalle taldeak hainbat aldizkantatzen daukuna. Telefonein beste puntana, badu beazale bat naskiguek ilana. Eguerdion! Bai, eguerdi hona. Norzitu nontik aizira? Arberatziko Katialin. Katialin! Soen galderari daukuzu erantzuna salatzen. Beharba ez nahi segur, behin ambo, Neork ez du daitzen, Seigarren CD-a? Seigarren CD-a, bestez egin zantzabat emaiten auzotez baita, hala. Abo, ez da seigarren aho, da zazkigarrenak. Ah, biba zu Katialin! Zazkigarren! Hori, hori, hori, hori. Ego berrikari, ados! Hara, biba Katialin. Katialin, izain da dizko bat zuretako? Ba, dox, dox. Nun nahi duzu beheskuruatu? Be, uh, garrasin. Garrasin, iru iku egiten izain da, zuretako behaz. Ba, mireskak, bai, bai, segi olola, ez adioik, eta badu galderat ere, erantzunik gabe nola deitzen den otxalderen azken disko, hau, du, sekatzen, unen, horkeazten, ahi baitza uzku, eta berba, onduko entzuleak dauku erantzuna. E main, telefona gorri beltzatuik, koste maituta idela, Eguerdion? Ba, egu no Eguerdion. Norzira, nontek ez zira? Nonte Remando uh, Ioldikoa. Eta, Remando, nola deitzen Azka? dau txalderan azken diskoa? Ba, uh, <laughs> bai, Iturien Lirula. Se urzira? Baila, bila, bila, bila, bila, bila, Galde hori, galde hori ah. zaila zen eh? Zailazen, eta beraz eh, diskoa eskainiko eh, dugu, eta haintzinoko diskoarekin biak betan eskainiko ditugu. Lintzen. Sok presa bat gehituko dauzugu, eh? <laughs> Ara. Garazin bezatzen eran izan. Bist, tanden na, doniena garazin utziko dutugu. Bo, mil mi esker. Be mil esker zuedi. Bai, eta urte behri hon izan untsa. Baila jo! Eza joik, e, eta arabai bai, e, iturien liliura e, dizkoa, e, urte ondakuntanak iteratzen daukutena, Otsaldeko lagunek eta unena horkezten aigira, Itzei, behakunioat emaiten, barimadeu, Otsaldek, Zegi, Zek, se, kantatzen du? Otsaldek, e, bon, to, e, ara, iturien liliura, e, gure iturria, betidanik izan da gure ingurumena, eta gure ingurumenean pasatzen diren gauzak. Egun, egungoak edo lehenokoak, eta beraz inspirazioa hortan e, dugu. Eh? Edo e, literaturatik e, kantu olerki saharrak, baina nere olerki batzu eta e, eguneratuak, e, egun eh? eta gero e, laguneekin egin pertsuak, guaurek egin pertsuak, eta e, bakarrik edo bestenez bertsularibatzuekin landuak. Eh? gure itzak e, hola sortzen dira, eta zer aipatzen dugu beha ipatzen dugu be, gizkuntza, herria, amodioa eta e, mundu untan pasatzen dire gauzakusiak, bat kantu bat e, deizen dena dona-dona, ezagutua dena eta kantu horrek e, zinezko e, e, e, egungo garaian txartzen da, e, ikusiz zonbat gertakari itxusi baden mundu untan e, izan dadin Palestinan izan dadin Ukranian eta, eta Ukraniare aipatzen dugu Beste gizalat, eh, bat dugu kantu bat eh, egina duguna deitzen dena desektorea, eh, gazte bat eh, desektorea izan endaz, eta espaita soktua, espaita hasia izan bere anaien hiltzeko, eta beraz nahi hugu du, nahi hugu du. Eskapatu Baina biztan da, beti, bere biziguzia, herriminez egonen da, bere burrasoen ganik bere lagunen uh, artetik urundurik, urundurik, uhrund, hala. Uhrund. Eta hala, horik uh, gai bat dira, uh, egun pasatzen diren gauzak. Eh? Hala, badugu beste kantu bat uh, deitzen dena oinakarin, eh? hidotan oit garren urte uh, ospatu duguna, eh? hidotan, oai... Uh, Dan za die bezkoidzeneko itxikita. dira. Hala, eta... dantza talde bat deitzen dena Oinakarin eta berak egin ditu 3 urte. Eta, Hala, eta urte mugakari jo Ta, rentzat, eta orta eta bainatek idatzi zuen kantu hori. Hori, estudia horiek, nik eh, ene egisarat idatzi dut, eta gero, Jean Luilakari galden dut laguntza, eta Jean Luilakak eh, pertsutan eman du, ara. eta kantu horretan eskertzen ditugu eh, oinakarin hashtapenetik eta egungo oinakarin arte jendeak eh, eta lanian izan diren talde hori bizitzeko. Betire lagun honak okan dituzi, bai hitzen iteko, ondoan uh, Jan Lui Laka epatu du, mai, ena huitz e mani maniz behar behar itxaro borda, eta okan dituzi, kutztatu dituzi, haneitz, elkarlan frango. Ga, ga, gara jartan kutztatu dugu uh, Alkat, kutztatu ku dugu Mendiburu, uh, gero Pagola, uh, uh, Jon Kazenad, ara, um, bon. Elkarlan hori, ere, gagantzitsua da, zintaldean. Uh, Partegatzia, betire hagemanak sendotzia, batzuta bestaik bai. ilan. Bistanda, bistanda. E, eh, horreko, uh, idekidura bat da, eta gero ideia bat bat dugu larik, uh, uh, badakigu noriburuz behar bat, joan, hoai, ara, hemen uh, kantatu dugu uh, Oistean Aitonen Lura, uh, kantu zahar bat da, uh, herrikoia, eta banakim bat gauza batzu, eta Egun go garaian sartzeko, eta izan izan errotaberen ikusten, ez hautzen baitut, eta harrekiran bertsutan, eta kantori izagia izan da. Mm -hmm. Barka, iz, izan dugu telefonoz dugu bat? Bat dugu nuai. Ez, baino, mezu bat utzi dugu, eh? ah. eta lekorneko kusi partez, poch beroenak, eta segi horrela. Bo, poch ah. jaun batzu, lekorneko kusi <laughs> Mide esker! Mide esker! Entzuleak goxoki dira, hor txaldi talde kuiki lan, ementxe. Beste kantu bat? Daik. Eskeiniko dako, ebe lekorneko entzule honi eta entzule guzier berdin. Horre eta kantu berri bat, dizka hortan dena, deitzen dena ternuatik ternuara. Eta zelandako aide, zelanda berriko aire xaharba da. Eta aire horrien entzun nuelaik kantu aipatzen zuten aipatzen zuen bale iizi. Eta Horitu naiz eskolaalleriko marinelek asmatu zutela bale iizi mota hori. eta gero mundu guzitian eta marinelek eta bere gain hartu zuten eskualdduen izi hartzeko manera. Ala, eta beraz ternuatik ternuara, eh, Donibanetik uh, ateratzen ziren marinelak, deitzen ziren ternuara, eta han balea eta eh, balearen izia egiten, eta gero eta urinan berian prestatzen eta uh, oligotupak eta Berris ekartzen eta zibururat edo edo dominareta eta ez ez eztantoz dira biztanda eta gero berriz partitzen ziren kanpaina horik egiten zituzten eta ara hori hor, izan dira horre interneten e, jotzen bada chasse e, la baleine de basque ikushiko oso ikarariko harremanako kandidutztela hangu indianoeekin eta hangu jendekin eta eta handira eh handira eta badakigu eh? eta beraz homenaldi gisa Kantu eta antolatu dugu hitzak egin ditugu, otsalde taldean eta aidea bez, zelan da Ba behatzen ziuzteo? Hormaguneak urtuak, marinela kontziratuak, senideak agurtuak, altsaditzagun belak. Belak erakturik, haizez dira hanpaturik, goaz terruara dupen beltetzerak. Bei gaude gaude orai oraiaste konpontzea azken dugu koikaisak suntitulabea hey da da da da da da da da Artkoi nari zuzengi natu, Iese gina di du. Balea kan pulumpatzen, Tau da inera agertzen, Pulumpatzen, ta assalzen, Gucialupari lotzen. Hey! Aupa araunari, Araunka skarkita finti, Artkoi natu diaru, Estreza gungaldu. A bailua ez damoztu, kabalea es askatu jarai nesabun borrokan naibaga era ma ka ra ra ra ra ra ra kapitaina maruwa ichi saido unea aguzete kondo wa очку tu relako, ik子ako, Iri da, bekya eki jwelat, Trustee Txek! Biba, txek! Txalo, txalo! Otxale talekoak demora entzienatzena haizau. Zertan eh, dugu Otxale talea ondoko egunetan, ileitetan, hastetan, nun entzunga jukaintzi usteu. Lehen dik uh, urte bukaera augusuan pasatuko. Urte berria ongia hasteko. Ta gero eh, dizka unen presentaketa eginen dugu, bon, Be, bezkoitzen. Ala inan. Ara, ala inan. Eta eginen dugu hori, urtagilaren jugoita sortzian, igande ratxaldez. Eh? Hor, ara, sorpresa tipi batzuekin, beraz, presentatuko dugu diskoa. Gero uste dut, hotxailan uh, presentatuko dugula hauzo egian iriburun. Mm -hmm. Mm -hmm. Gero ateratu gi, beharko gira uh, Maiatz, edo, barkatu, eh, bai, Luna Negra hori da apilian, apilian. Hori bai ara. Antzukit gibi batean. Ara, eta bez, maiatzean, haigin oke presentatu, eh, baxen afarrean. Eta ekeinan, ahal bada, Siberuan. Hala. Hala. Hala. Hala. be dena den eh, datak ukanon uh, duan hauen Hala. behi du e main, eta miren ere hemen baitu miren haida hau txalde taldean benai luma talde haikilan ere haidela badakiu eta usteute disko bat istante ditiko dela? bai bai urtari ateratuko du zerbait bai Ahorrio realidad, ilumataldean ere. Arida iluma taldea. iluma taldean ere. ere. Ah, ah, ah. Dazden, no, Joana ere. Bon. Da faltada Joana uare arida eta ah, ilumana. Ah. Hiru gasteka muntatu dute talde hori Taldea. <laughs> eta <laughs> da sin bigarren fiskoa hori da. Hori da, bai. Ilumeikilan ere ibiltzkoak ziste ondoko egunetan. Ezen beste joa. Hor... Se eka merko. Ba, asetako diskoa atako delaik, ba, govintatuko siusteo, berri ze, aurkera, aurkera, aurkera, aurkera, aurkera, aurkera, aurkera, aurkera, aurkera. Badiau eta publizetetetan beaxa. Ala ere, badabatio finka zanari dena, hor, aurkera zanar gu, bezkoitzeko ekaxto izanenda, beren amarr urtea hor, eka inan, eta riedira hor, zerbait prestatzen, eta... Amarr urte burukari? Hei, burukari. Jakinez eta agian e, e, bezkoitzeko ikastolak segitoko duela bezkoitzen. Hei, yeah. no. hei. Hey. Hori beste gauza bat. Afera hori biletik e, segitzen. Ah, badakiku, <laughs> ah, ah, <bah>. <laughs> ba, badak <laughs> iku, ba. Bo, untxa. Ba, hobena dauziau desiatzen. Urte behi Merezker. un bat. Merezker. Eta saio hau buratzeko azken kantuñoat galde itelan dauziau. Ba, hare, ah, azken bat. Ba. Egonen gira Eta... Omenaldi gisa, oin, oinakarin kantua kantatuko dugu. Oinakari, kantua ikiran, otxalde taldekoak, egu behi kantuz ebuskari jatietan. Ikastolako jarruku ziendako, hori. Eskoitzeko oinakarin talde xoragarria, Aztetik asteriaren zinezko gidaria. Bilakatuz dantzaria edo musikaria, Kultura maita arazira uko euskal Aizetik, sana, oraino, danzari, herria. Aizetik vira bezala horaino oinakarin, Jaraiki horra dantzari gerria bizirarin. Neratzegin zaukula egiten du gaitorran Maixueki ezarririk oinakari naingora Gezamburu sortzailea dezagula ohora Aizze fitzira bezala horaino oinakari Darraiki hola damzari erri abin zidadin Oho naiz nice lagunkatxali niri poli ro pase argaturi zurekin aurrezko ta sho ka dantzarsei tsondoa merekin ne hutsak bilbil hartzenko mande hoberekesi aitzbilik fina besta no, la hola no hoy la carin yarai ziola dantzarir eria Hauzifan fandango batzu izen datzeko Eskaratzea egoitza ordu tetre batzeko Bumene kakiali nekin beti prez joaiteko Goraiko gazte maitea danzari ikusteko Aizepir bezala zalla horario oilakari Jaraiki ola danzari herria bizitadi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 sei fit fi la bestalla orrido no, oinatkari garaiki hola ganzari eskoitze Oina Karin, kantua ikilan, otxale eta leikoak Esker Mila, unano urbilduik eta olako kantu goxoak guekilan parte katuik. Urte, zara kantuz agurtuik, berri ere kantuz du hartuko, egu berri kantuz saio hau, ortan buru ratzen baita bena heldu den hastean itzultzen. Aitor Perez, e mila, teknikari lanetana, Esker teknikari lanetan aizan ik. Minesker! Eta beste egabe urte mungu seri taldu denu uhtexte bai ni beskarri gobernion deneri ileskatu egon jakarta tous euskari ratia tana artistak suseniana bendoinu eta seitik uhtari line bosteata egorditeik orremata arte solibergira uhtarilaren bian aste artean indigo bikotea en eco la eta matheu bordonave Zedez kasetez viniloz, miaet zaikora pilatzen biloz Hiruan aste azkenean enere. Parkatu ez badut aldatzen estilo. Odei Hene ere dira familia euskara Lauan, yeah. ostegunean Zurik antatu nahi nizun Kontatzeko auskortasuna Ia nire arantzabe, esan ezin Bukatzen badan, zertaraku Uhtahelaren bostean, ostiralean Naiz dere cm kale ratietan Kantus.